Amabeste bostegun konturatu ordurako pasa dira eta Arratsaldeon Aitzibertsaperain haser zaude mirare, ez? Zeba, ba gar planton eman digute. Bueno, ezke haserretuko. Ez. Berez eh entzule izango hiego. Gaurko gonbidatua iragarri genun e, Garbine Biurrunzela, bai. Baina ez da Garbine Biurrun azkenean. Ez, beste bata, Gero arkeztuko duguna, baina zer moduzote dagoen galdetuko diago. Ondo, onda. ondo, bai. Ur duri? bai, igual. <risa> bai, etzola bero-beruan esan zenun, eta... Bai, guzte baino lehenu etorriaguna, eta... Bai, presentatu inbar. Bueno. Ada ere mirari, e, Garbine Biurrin esango diogu, entzutenari baldin bada, atea zabalik duela. Hori da, hori da, eta... Bueno, Kurtzioan zehar indik denbora badugula, berarekin egoteko. Guk ez du zerrenda beltzik, osatu. Ez, hori da. Orain goz, behintzat. Eta, bueno, e, Wikipedia atala zabalduko dugu, Wikipediak zer dio gaurko gonbidatuari buruz? Ea ba, ea ba, esmatzen dugune. Eh? Gure gaurko gonbidatuaren inguruan informazio gutxi topate dugu Wikipediaan, beste beren, ba... Esan dezakegu Deus rez ez. Yeah. Baina gaztea da eta ez da geldirik egoten amapola morerik e, gaztea da gaurkoa, mila e, oderatziehun eta laurogeita hamaika garren urtean e, sortu zena haiian e, ama asportu paserrian. Hainbat kiroletan e, aritutakoa da,tronntzan, giza proban sokatiran segan eta gaur egun herri kirolakutzi eta arraunean dabil buru belarri. Berak esplikatuko dugu zergaitik. Beraz e, etik bat, jarri behar eta kirolariarena jarri diogu. Eta horrez gainera diako bolondresare bada, beraz e, gauza pila bat eta nola ez, gure gaurko amapola ba morea da eta emakomea da. Aitziber e, Lizarralde, ongi etorri, Bai, eskareka asko. Asmatu gu. Bai, bai, gutxogara era, bai. E, kirolen bat falta alda, esan ez dugunik. Esistitzen <laughs> da gehiago. <laughs> <laughs> bai, bilibili nikuzte ez gehientsunak pratuta azkatela, ez? Baino, bai, gutxo gora bera denak azaltzen dira bai. Bueno, eh asteko, eh, bueno, eskerrik asko gure gonbita onartzeatik an eta dakizun bezala, baurreko aurreko gonbidatuak galdera erantzun beharko duzu Amelia Barkin, izan genungoin dela 15 egun eta hauxe beak utzetako galdera. Ba orduan, eh, makiltxo bat baleuka, pertsona horrek makil magiko bat bere ingurunean zeldatuko luke, Gauza bakar bat. Ta, bai. zer? nestu Zer, nesto naiz. Aiteb Instagram-le kaspontan gaurri izenekin ibiliko dugu eh? e, makiltxo bat eduki ezkio, ze gauza aldatuko zenuke. Ba, egia esan Makil bat eukiko alemanun, e, zenbait momentutan denbora gehatzia, eskatuko nuke? Zertarako? Ba, ez dakit, e, momentu batzuk izaten dira hain gustoa zaudela eta denbora azkarregi pasatzen den sensazio horrekin, ba, bai kirolian o bai et, e, momentu konkretu batzutan, ba, esplikatzeik ez da hon sensazio batak denbora gehatu nahi ez? Gaurko elkarrizketan, kasu? Oida. Bai, horche, adibiria. <laughs> bueno, baitzi, berzuk ere galdera bat utzi barko diozu, bihazte barru etorriko den amapola moreari, baina tira ba okazu, tarte txu bat ezakit, galderak erantzun dituzun, bitartean pentsatzeko okera okazu. Baina tira, eta gure lehenengo galdera da, ba nola def, definituko hota zenuken zeure burua? Ze kauza asko esan ditugu go, aurkezpenean, eta zuzenak direla esan dituzu, baina zuk zure burua. Bai, ba, egila esan, esan dezo ez, gauza askotan ibiltza gustat zait, dena probatzea gustat zait, e, batei entzunioan behin, hori, ez, e, probatu gabe ez dola esateik zerbait gustatu, ez dan guztatzen. Eta, eta hoxe, arriskua euki, ez euki, e, divertigarri izan, ez izan, ba, probatu arte ez da hola jakiteik, eta ba, probatzea, dena probatzea gustat zait. Herrikiroletan burubelarri haritua, nola hasten da bat? Eh, horrelakotan, orrelakotan probatze kontu hortatik? enbajada total. Bai, <laughs> hoy <laughs> izaten da embajada total. Eh, bat faltade, deu, ez gea osatzen, probatu, gustatuko zaizu ta zasta. Ja, sokatelo tuta. Zematurtereekin hasi zinen. Ba, kirolian eh Bueno, nik usteet futbolian eta horietako hau txikitan eskolatikan eta hola, baina, bueno, eskolan nebilela, e, nekan e, ba, taldean e, mutiko bat harraunean ibiltzen zala, eta esan ziara, jo, ba, neska gutxi dira ez, eta bueno, neska kil. Kirolian beti izaten dira gutxi gota bar, eta falta eta bat eta beste, ba, harraunean imatu nintzen, eta harraunetika magero harri, eta sok, eta dena lotuta eta hijazkenean mundua ez zautzen txatzen bezala. Ba. Eta probatu dituzunetatik, eh... Gogorrena zein da, ez? Eh giza proba trontza soka, arrauna ere oso erresia izango. Bai, nikuzut gogortasuna ere baita e, era desberdinetan, ez? Adiez eh gogorrena nikuzut fisikoki nik sokatira esango nuke. Eh pues, azkenian pues azkenean konpromiso aldetikan oso horra dalako ere bai. Eta harria, ba, ba nikuzut harrian gogorra dena dala kanpotik ikusita. Gero barruan jartentzea eta eta da goza ba, da bada. Eeta ambientea herrikirletako ambientea, beste kireta baina askozo bedor dun gustoko lekun aldapik ez eseta bezala ez? ez. Sandu herxe eh? boste da berrogeita hamar kiloko harrian mogitzen dute, zortzi lagunen artean eta kanpotik gogorra barruan ruedakin. Igual ruedak ino beto, eh? <laughs> <laughs> Proposatu, behar <bardet>. dut. <laughs> e, Aiaak badaka, herrikirolakin olako loture historiko bat, esango dugu, hortzik e, ez zerbait badatu orkizu zuri, herrikiroletan hasti horri? Hastia? Ba, egila esan, aian nik, ba, bueno, bus... E... Ama Hernanen jaioa delako ta eskolan Hernani ibili naizelako eta gero zarautzea eta bar eh aian estet eh nereizitan illa apenas denboraekin baino baida egia eh ba familitikan baita herrikiroletan aitona harria jasotzen ibiltze eta bar ta bueno chikitatikan baita pues ikusteten gauza badala, ez? Ordun bai, herriagatik baino gehiago igual familiagatik, gehiago. Mhm. Mm Eta badago oraindik ere probatuko zenuken kirolik? Ba, ez... beste norbaitik esaten dizun arte, bat falta da eta etorri onera. <laughs> bai, ba, ez dakit kirolik probatzeko gerat zaitenik, baino baino bai, du gabe. Osea, berdintza itzekirol izango litzaken, bai probatuko nuke. Eta probatuko etzen ukenik, gehienak egin dituzdu, baina batzuk, edo baten bat, hau ez detingo, ez da? Bai, arri jasotzen. Hoi, esan hon bein, eta segikoet beti esaten. Arri jasotzeko, ne hiru itzezait hor ez tala fizikoak arrik, eta e, emendikan, hiru zait e, dala kirol bat, e, oza, balio berdezuna hortako. Eta gure taldean badago bat, txitsu hortan ibiltzen dena, horion e, bada beste bat baita idoia eta iruditza zait, meritua galanta katela hori eta hori da, inoiz porratuko nukein gozat. Baina esaten da kirola asko ez direla fizikoak harrik ez? Mentala ere askotan badela. Bai, nik usteet, fizikoak baino gehi mentala denak diala. Bai, e, norbean fisikoa asko e, momentu konkretu gatzutan baita e, ortak, oso, horrek baldintzatzen du mm. ez. Momentu hortan zera izan pentsatzen oso hiruippendakazuun buruakin fisikoa baldintzatzen du pila bat. Esan duzu, etxeikan e, datorkizuula zaletasuna gauzao da zaletasuna ukittze, baina probatzen hasi zinenean plazan azaltzen ze esanzi zuten etxean. Adjektibo batekin, eroa. Beste ez errez. Eh, hoi nola inlaike, hoi animali lana da, eta ez etxe makarrik alian bai, asko askoa ditzen gauza gauzaba da ez. Eta ja ez gizonezkoak iteko edo ez, ja, direktamente animali lanak diela. Bai, nola da kaso bain beste ordu pasatze raunen, egunero dala, eta gizte. Bai, nik generala dala gaina, eh. Eta kuadreak? Kuadrilak beti berdina. jodeaitzi gutzako denborik eztezu bateatzen, beti arrauna, beti parrandak ore batez. Dai, komentaioak denak igualtsuak dira, be. Arritiratzen e, Ibarrako taldian, ibilizea ia guain arte, e, udara bukaera arte, nolako taldia zeate? Zein juntatzen zate bertan? Jo, bat hande, oso te, jende... Personalia dealdetik eta e, dao oso irekila. Osa esanet e, dao jendea umeak dauzkana, dao jendea gazte-gaztea dana, ikastena idana, lanian da bilena, eta talde zabal bat. Baina gero dakau e, nik usteet adjektiboak denoi, e, denoi bateatzen diguna ez, eta dala e, gala oso borrokalarek. E, guri entrena jartze jartzea badigu digua minutu e, inbarte zuela ba, ez dakitzen bat plaza, kostako zaigu edo ez kostako baina in ingoitu. Oseaea so, eoskorrak denak bat. Eta galtzea zaigu inorri gustatzen ni gustatzen. Hor, atentzioa ditu dit e, ba, lagunen edo kuadreiaren oharrak, ez? Baino azken finazuk zure bizitzan eh autu batzuk edo egingo zenituen eta gehiago hasetzen zaitu ba, gaur egun e, arraunean aritzeak Eta zure bizitza da horta bideratzeak, ba, larun batero parrandan ateratzeak baino ez da? Bai, bai, egia esan heneez oso parranda zalea izan ez? Bueno, e, denok egitu gure urte e, zoragarri horiek, ez? E, parranda beste ikestea ura pentsatzen baino. Eta, oi, bituz bat urtekin esatzen duen. <laughs> Bai, ez yes, egia da, ba bueno, ikolean eta laniean hasi berritan, ba, ez, ba, parranda besteek ez, astegurari jatuta parranda besteek ez. Baino gero, ba, bueno, beste goza batzuk ikusten jotzen jote za baita eta azkenian igual, eh, ba, Gaztegon intzanean eta ez milari parrengo baina. Eh, egia da igual, kompromisuan hitza ez dula hainbeste baloratzen igualez. Eta iatzen da puntu bat, ba, kontuatzen zeana, nik eskatzen dut, eskatzen dut, eskatzen dut, eta nik amesten dut, ba, domina ekartzea ez dakin hundik, eta txapela ekartzea asokat iran, baina horre kompromiso bat eskatzen dula. Eta ordun ba igual da puntu bat esatzen dula. Baparranda, baparranda ez tetnai, ze beste gauzatzuk lortzeko ez zindetin. E, zuk entrenamentu bat utxe egiteko, arrazoiak zein izan behar du? Adibidez. Fuh. Ba, razoia ezin detela, jun, osea, baina ezin detela, de ni entrenamentu batea salduna izogaita emezortze sukarraken. Eta osea, bidean eta... zoazela, eh... koko txiko gurpila, eh, lertzen bada, eh, osea, korrekeko, jara. Deituko ni on taldeki debatei, etortzeko bila, edo ingo nuke, zerbait nuke. Eske iritzait eta jende askok hori ez dut ulertzen, ez? Iritzait kirola egiten dut neregati, ez, beste inorrengatik, ez? Igual batzuk daude, jode, pues eh entrenadoreai aitzaki bat bilatu bar diot, e, gaur entrenatza ez joteko. Eh westea entrenatzaileengatikan eh egiten ai entrenamentua, ez? Aibea guregatik egiten. Orduan, ez daket. Eh, zozen nuke. Zozen nuke. <risa> <risa> <risa> Emakumen e, talde gehiago badabiltza giza proetan. Eh, nolako harremana dizute zuen artean Ba ona nik ustez e, bueno talde batzukin beste batzuekin baino bea ez ba bai ba distantziagatik edo ba igual etzeigulako tokatu plazan biaiekin hainbeste egotea edo hain gutxo baina adibide bat pues eh hemen noi hartzun inguruan eh amarrikokein e, ba Kriston Kriston giroa biaiekin e, guk bat ema falta bali baino dugu bai laguntzen digute e, guk o bai E, beraifaltabali modutogu gaita. E, nik usteet, e, emakumean kirola hain urrila da, e, elkarri laguntzen ez bali maga, esk ez takagu ezer. Giroa eta pikea, ez? Baina, no, oski, plazan ez da launik. <laughs> <laughs> plazan ez da launik, bakarrik gure taldea. Plazatik hanpoan, hain den goztia baino, plazan, bai, bai, plazan ez da launik. Hemen oi hartzun irratian, eh, landu genuen, modu berezi berezibatian, eh, Ibarrak emarrekin E, aian jokatuzun apustua, horrelako apustuak e, motibatzen dute e, segitzeko, ez, zerbait irabaztia helburu bat, helburuak markatzeko? Bai, nik uste bai, e, azkenen talde, bueno, eta kirol guztitan, ez, eta ez kirolia makarri, kiroletik kanpo baita, e, azkenian, e, eta talde kolana izan da gehio, ez, egun bazu elburuak jartzen pixkana-pixkana, baina elburu lortuta beste bat jarri bazu e ez nei sustabel bat esatzen suna bai lortutako keto beti dago beste helburuak eta besteak eta apustuak bueno azkenen hoiek emate dizute beste helburu bat jartzeko gogoa ez konpromiso hori hartzeko gogoa azkenen irabazien dugu ta esanoida lehendak dio eh errikiroletan gastu asko egoten dela ta gastuak irabaziak baina gehiago direla bai Bai, berreszten bai, duzu. Bai, bai, bai, era bat. Eh, bai, gainera ez da igual hainbeste bat za e, konturatzentea, ba ematen dunez televistak, eh, futboloa bakarrik ikusten dula. Mm. Futbola, e, eta bueno, eh, automobilismo eta motoziklismo baita, baina hortik aurrera, ba herrikirolak eta bar, pues laguntzak justukoak eta gastua, ikaragarria. Azkenian harriak, e, trontzak, E gasto gastu daukate. Jakinda gainera, eh, egiten dituzue orokorri edo zen, e, kirolarik egiten dituen sakrifizioak, eh, eguneroko aiturak, elikadura ordutegiak eta hori guztia barne hartuta, eh, kobratu gabe hori benetan da kirola maitatzea. Bai, nek uste ez hor daola diferentzia ez, kirola maitatzea eta gustatzen zaizulako egitea edo kirola lanpostu bat bezala hartzea diferentea da. Eta azken e, zuri e, kirolak nihi momentu hontan balio dit eguneroko ba, laneko nekeak eta bar e, bat desahogatzeko ez, esatezu baina eska tunntuna da ez. E, Laan nekatu egiten da eta gainea nekatzea duten da. ohi nola ulertzea ez. Baino bai eta taldeko giroan eta bar ba, azkenean da desagatzeko era bat.in herri e, kirolak utzi, eta harraunai ekin diozu. Zeatikan berriz erabakio, ileno hori haituazinen harraunean e, eta berriz itxasua voltatu zea. Bai, ba ez dakit, e, kontxan e, barandiatikan behira nebilela e, matezian goa ureta saltatu neoni traineru baten barrua sartzeko. Berdin zuen non. Berdin, bueno, berdin, berdin ez, baina <laughs> <laughs> Baina bai, e, da, enbidi puntu hori esatezula oainitet jitet edo ez detiten. E, nik asko ba, hori momentuko intu, intuizioakin jokatzetez, eta, eta sokan eta harrian eta bar, ba, bueno, ba, nik usteet urte oso polita izan dela urtengoa, pasadeen urtea, e, premio bat baina gehiago ekarritugu, eta izandala usteet izan dela ba, bueno, ba, aprovechatu hori goazen berriz arraunea. Eta ez dugu esan ze taldetan eh sabiltza, ze klar berdin, berdin non, baina ez du berdin non. Ez du berdin ez. Darri bi, darri bi. Sosmatu <laughs> <laughs> dute, baina baspagan ixiluneis. <laughs> Ona. Bueno, Hemendik ertu. Bai, bai, bai. Hemendik entrenatzea junberko du. Etxintxo, txintxo. Bai, bai. Eh, Itzibertza pirain, nik ikusieta Itziberlizarralde sokatiran, eh txiklia Mastikatu ze, eh? hor, e, lehenen guak harri, abian, eta txikliakin aitzen dena soka, ma normala, ja, elburuak lortuta sentitzia. Jakengo batzen duzen, brau, bronka gasaitu den txikliakin entrenatatik, bai sokan da, bai harrin da, bai eta itzi barrelika pila bat, zaindu baratu zuek? Eh? Bueno, beti daude pekatuak eta gehi gustatzen zkiu pekatuak eta gaina esate baleinbait zute hoyo zien ezu ja, baina ikusten bizin jan pali eh? ez palimaz zure goia ematuela jateko. zein da zure pekatua? Ne pekatua txokolatea. Bakarra au kasu? Es es oi, oi bakarre bali ez, baino baino bai txokolategontzak, ostras. Gaina txokolatea aukena txarra, hone iposatzen da itena ontza jatearen bat bigarrena jateko goia. Ta beste bat, beste bat eta po eta zer janbar izaten duzu pasta asko, aragia eta bai, azkenen, bueno, denetik jaten dugu, eh, gilla da denetik jaten deula, baino ba modo ekilibratu batean eta adibidez, ba ogia, ba probaturez, gozaita makarrik eta eta e... detailla dau baita eh, janan artian, eh, ze nahtuta zerrez. Oi, nikuztet, baina denetik jaten dugu, eh. Baino bai, txokolatia fuera eta eta pastak eta pastelak eta gaitako zak dena fuera. Eta raunean, e, ze bide ikia gustatuko litzaizuke? Ze bide. Nik usteet, bueno, ahorten jarritun elburuak, eee, ba, bueno, eee, ez ni mucho menos kontxa irabaztia eta oitakoak, Baino taldian barrun jarri dian elburuak, ba, lortzia ez. Eta pixkana, pixkana, bos, oiek, lortu ezkero, ba, ba guztua. Ezkenen, elburuak norbea jartzea itu, eta norbea jarretako helburuak lortzea baino, ba, pozondi guik ez du, ematen ez, erkez. Ba, lehenengo kanta haitzeko garaia iritsi da. Mikel Urdan gari nien, bazkalosteko kafeak e, kafea aukeratu ez du. mirarek mirarik bai. bi hartzea itu. <laughs> Alde tenetan, bai, bintzat. E, eta, zeatik anaukeratu ez kanta baitzea? ba, Egi jasetean egio kuriosoa da, baina e, ez dakit zeatik aukeratuko nukenez, baina da kanta bat e, lehenengo aldiz entzun nunian e, igual zaude zerbait iten edo itz, izketan naizea inkluso ez, eta kanta bat haitzezula eta letrak zerbait esaten duenen komoke konbertsaziai ez duzula kasoik iten. Eta aizea kanta entzuten, haberze kanta da nahu, ze nik entzuteko ez, eta igual kanta hori entzun detenetikan ez da hongo egun bat kanta berdina entzun dut, ez detena entzun. Bueno, ba, kanta lasai-lasai entzungo dugu eta jarraitzuko dugu, eh? Elkarrezketan ariak in, txuxen txuxen. <totipos> Esperantzari gabeko zenbait debekatuak ezente Mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe Askola ugarren begira betirako diru dite Pazkalosteko kafeak bezain usaigo soa daukate Nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan den Zuezagutua urretik eta zumusue eman ondoren Zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen Ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen Nire bihotza zure eurrira nola egina dagoen Zurekin nahi dut maksian barna karroa zoro eroan Baita erantzi nahi dizkizudan, prakak erostera joan. Bertan zaudela sentitu nahi dut, oera sartzerakoan. Lotxaren mugak lertu arazi, tageia godelakoan. Erlojuotxak esnatu eta zuizatea alboan. Tu batez nire bertsoa kametxetara bidaliz Zure usaiak atzemanditu zoriona jodut belgiz Hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz Bazkal ostera amar milagarren aldiz Hankak lurrera ekarri ditu tirri barresa latariz. Bazkal ostera itzulieta, Amar milagarren aldiz, Aspaldi hartu dudalakoan, Kafe haustu zait berriz. Ba, guri etzaigu, kaferi koztu oraindik. Ez tiezu ulako eman. Hoi da. Zaina onire bai. Eta nik ez dut gaur karrera askori egingo bia Itziberrekin. Biek nere kontra hetxe dabiltza. Entzule. Orduan, urrengo gonbidatua mirarizteneko. <laughs> eh, Itziber Lizarralde. Nik e, udaraton tan gertutik, e, jarraitut utz Euskal Herriko giza proba Txapelketak ez, baina emarritei barran erakustaldiak besteak beste. Eta hitu berri zan du dut, e, emakumeak giza gizaproetan gauza antiestetikoa dela. Ez delbego. Bai, bai, e, <laughs> hoi esaten dute, bai. Eta esmas, e, gu junginean federazioko bilera da. Eta, e, bueno, harriak bosten da horreita marpixatzen dula. Eta, haber, e, taldia ba, txapelketa gozeki lotan jarko genuen. Eta entzun barri zan genuen. E, neska politiak garritiraka ikusteko, pixua jetxin berraziok. Eta gehatzeko esan ez, hipolitia galaiz. <laughs> eta plazan ibiltzeaiz. Eta hor hartuko zen Amelia meli esandako makila eta bizar hori ez? Bai, oine, bai, hori bai, da, hori, nuke ez denboa, da ez ez er, denboa, gehatzeko eskatuko nuen, ari makilikak emateko. <laughs> Baino bai, eh bai, askok e, broma bezela esate baina ainbeste entzute zuenen esatezu, ba bromatik gutxiuk ekok gou, ez? Ainbeste entzute arimazu. Baino eta harakoak nola konpontzen dira? Zerren erabaki hoiek edo harr gizonek esaten dituzte edo? Bai, nik utzet e, hartuta dako la panorama bat azkenean ba entzun bueltaman da marcha. Giten deuna ez, ez du pena merezi beaien e, kontradiskutitzen astearen, nik uste, azkaren beaien mailara jetxita gizonen kontra astea, ez du pena merezi. E, guk ez dakabu niongo beharrikan esateko, ba, ez dakit ez adibudat jartzatikan ba, plazatea eta arri jasatzen nahi da noi, itxusi eta potorloa da esateko, ez da, oh, nik Kilola, kilola da eta, eta kilolatik kanpoa ere bai eta norbea dan bezalakoa da eta itsusia polita edo ez ba eta horba da beste komentario bat malaletxe aurpegi ja gartzen mendezute harria tiratzen aizatenian edo trontzan edo dena delakoa bai hoi esateunak normalean e, kanpotikan esategu ez du inoiz harria tira E, ni jarriko nuke, arria itiraka ia eta ia zeharpegidokan. Eta argazkiatea, eakutxit esan... <risa> Zepolitza, eh? Jos! <Dios. risa> <risa> <risa> eta zuksentitu izan duzu noiz baite gizonak eta neskak, edo mutilak eta neskak ezberdin animatzen direla plazan? Animo iuak edo ezberdinak dira? Bai, bai, nik uste, eta ez dakit e, zeatik anizangoa, baina egila da... E, emakumeak askoz gehi animatzen zaigula. E, eta ba, emakumeak gizonan kontrabali madira puztu matian edo beste, e, emakumeak askoz gehi animatzen zaigula baita. Eta hori zergatik izango da? Ba ez daki da, ez dutelako espero gu gizonak ainaitea edo berrilea dalako baita. Nikuste emakumeak plaza oantxaidea la... Ateatzen eta, eta egilada baita modan jartzen ari dela, ez? Eta nahizta, ba, bueno, komentaioak entzuten ditugu, noiztea emakumean lanak eta bar, egilada jendea pixkan a pixkan are baita ari dela emakumean kilolea ikusten, ez? Ta, ba, gehi emat ez? Ebeste kiloletan egilada, ba, arraunian emakumeak eta kontxean ba, jendeak pia bat animatzeitu. Edo, fuguolian neskak realeko neskake baita dira, bueno, realeko neskake bai, ez? Baina errekiroletan neskako hantxeai dira plazaratzen eta naizta komentario bat edo beste entzun nolakoa ba pizkat aldrebesa irutze zaiguna guri, ez? Ba, egeia da jendia animatzen ai dala eta egunerokotasunen ba sartzen ai saiola emakumeak, ereki nor daiteko capaz mm -hmm. e horre aipatu zu mutilen kontrako e, apustuak e, izaten diela erakustaldiak, neskak geio animatzen dila, baino mutilak irabazten dutenean, bueno, neskak e, altzuten hain <laughs> mutiak kasua ere ez da errexa, eh. Mm -hmm. Eh, kontra jokatu berdun apostu guztitan entzutea tokatuko zaio. Irabastea alimau, eske Agneskan kontra zinaten ta irabazi besteek etzenuen. Eh? Eta galtzea alimau dute, jo, hau gixa xquadria Agneskan kontra galdu dutela. horiek, hioek entzumarretuzte beti. Gaixok, irabazi edo galdu Eta neskak ba hoxe, ba irabastea alimadeu, jo, eh, segundo neskak irabazi eta bar. Eta galtza bali ma bueno, baina mutiak kontra Eta berez, ba, ez dakala zer ez. Ze parekatzen saiatzen gea, e, bai kilotan edo bai, bai denboran edo gar eta ez dakala zer baina bai jendeak ematen dugu izonan kontra, egin behar Arraunean ere, egon goda horrein dike bide egiteko Baino sumatu aldu zuzukaipatu bezala bak, kontxan, espazio hartzen ari da, realekoneskak ere, eta gainera komunikabide komunikabidezen baitere, badirudi di, gero zeta konstienteago dela, eta e, saiatzen dela e, kirola esaten duena, bak, gizonezkoen kirola eta emakumezkoen kirola, ez dela da kirola, eta gero emakumezkoen kirola, bai, egila da aurrera itena ibeala ez, baina esan bezala bide pila bat gehatzen dala guen dikantan. E, ez, osea, momentu hontan e, neskan kirola ez dago mutian abezela baloratuta ni mucho menos. Et, eta hor, ba, bueno, adibidez dela, adibidez realeko mutiak e, dakate bizitzea erregian pare eta realeko neskak ba, denak lanian daude edo denak ikasten daude eta horrekin konpaginatzen dute ez, nik usteet Neskak ez da kaula opzioik kirolataz bizitzeko momentuz behintzat, eta mutiak bai ez. Eta entrenatzaileak gehienak gizonak izan dituzu gehienak nik uste denak. Denak. Bai, eta ikusi dut entrenatzaile emakumeak bai badaudela, eta ba, bueno, gurekin arraunean ondarri bini biltzen den emakume bat, beha gero beste kategori bat zutako e, mutien e, da, Baina, nahi tokatu zaizkiten guztik, mutiak izan dira bai. Eta gaztiak badatoz, e, neska gaztiak errikiroletako autua dute edo bigarren fase batian, beste kirolak probatuta asten dira? Nik usteet, e, bai, daude kirolak eta kirolak, baina errikiroletan txikitatik asten danik oso gutxi. Ez ba, igual, e, familian, e, ba, bueno, ba, familian dakaen afizio bat edo familia ibiltzen baldin bada eta bar, bat txikitatikan ba, akatela e, orta bideratzia, ez. E, arri jasotzena dugu, ez, e, ostolatza arri jasotzailearen alaba ba, e, dazka ez behatzi urte eta txiki txikitatik hasi da kirolo hortan, ez. Baina nik uste, e, erri kirola e, izaten dela gehio, ba, bueno, beste kiroletat izatoz eta, eta la embajada, Jauba marrua. Eh, udan beak e, eskatuta hasi dela harria jasotzen eta beak eskatzile batai entrenamentuta jotzeko. eta, bueno, ja bidi egiten duen. Aitziber norbaitek izango balizu soldatatu matemango dizut eta bizi zaitez eh herri kiroletatik edo herri kirol batetik itzuliko seinateke onartuko izanuke. Ba, a ber, nik usteit, e, Kirolan disfrutatzen du pertsona batentzako Kirolataz bizitzea e, gauza eharra izan bardula, ez? azkenen e, egunera izazzuk nahi zunahit, eno disfrutatzen zungo zatiten. Baino gila dara bai, ez tala berdina e, zuk egun txarra pasa eta arraunera jutia edo arrauna derrigor soldata bategatik eguneko x ordu pasa bardituzula hortan, jakita ez, eta igual A e, lanea bihurtze horrek eh baita galduazi lezakez. ez. Esta momentuan en momento baino probatu igual probatu nuke. Go eh, patrozinadore bat bilatuko zaitzugu. <t> <hia> vale, <hia> <Disney> vale <hia> bai, bai, vale. A dos. Eh white lantzeko eh emakumea herrikiroleta hurbiltzeko ehzuk animatuko zen ituzke zalantzan dauden hoiek Bai, nik uste e, lehen eh hasieran esan duten bezala, ez? E, gauza bat probatu gabe ez da jo kit gustatuko da no ez. Eh eta egilada Herrikirolak dakala gauza oso kuriosoa. Kanpotik ikuste zula eta ematen du Kriston Astolana. Baina gero barrun jartzea eta bai taldean da giroagatik edo momentun ba, ez dala hain e, astakeria ez? Hordun nik usteet, probatzea animatuko nuke, mundu guztia. Mundu guztia probatzea. Eta, Eta nondik, hastea gomendatzen duzu. <laughs> Erresiena edo, zen gitzateke. <laughs> Erresiena, erresik nik ez daula, aleik, eh? Baina, baina, bueno, nik animatuko nituzke, ba, gure gana etorri, bai arrira, bai trontzara, bai sokara, bai arraunea, denak. Dena eta etorri eta probatu. Eta gehien gustatzen dana bertan gehiatu. Hala. Arri jasotzen, ez dizbera gutxuko. Arri, jasotzen, <laughs> arri jasotzen, eh, gure taldeko estitsua edo, idoian abialdo ditut. Eta olaxe xe jarraituko dugu, hemen e, berriketan, eta esaten naia, ez? Eh, herrikirolak gogorrak diela, arraunak e badu gogorretikan. Bai, bai, bai, nikozut badietz eta arraunak gehien bat e, igual gogorrena aukana e, entrenamentutan dudik ez eh sufritu egiten dela, eh? Sufritu pia eta fisikoki ba, gehien bat, ba hori ba eskutatik edo edo ipurtitikan baita, ba hori eta eta bar eta entrenamentu gogorrak eta luzeak, ez? Eta negoan ba bo, edo itsaso txarra edo bardagonean edo eurilla edo Ba, ba ez dala e, lehorrean entrenatu dezakezun gozat, ez? Eta, bueno... Zuxedite duzu entrenamentu abokatzean? Entrenamentu abokatutako nazkar dutxatu. Eta gero etxea jun, eta, eta jartzena aiz pasiluan sukaldea beira eta kuartoa beira. Eta, esatet, oia edo afaria. Eta batzutan, direkto oia. Bai, eh? Bai, Berandu abokatze duzu? Berando edo da, hainbesteko nekea, ez? Eh, eta denak galdaite dizula. Zer duta? Ze ituzu bi ordu egunero? E, bueno, arratsaldeko 6tan dugu entrenamentua eta, bueno, ba, dutxatu eta estiratuta denak ditago, ba, igual beatzitan beatzit erdia jotze dizkugu Hori astegunetan, ez? Ilundo egiten delako. Astegurutan ba, igual aprobetxatzen dugu eguna argiago daola, ba, goizian goizean hasi beatzitan eta Nik ez egin nola, baina guardiako amabilak eta ordua eta gotza izkibuta, bai. Eta gehitu horri, aia era gueltatu behar dula. Bai, hori za behar dut. Bai. Jalaren bai. ikusten ur, galdetu diotori, pentsatzen ba, esango zula, ba, zakin, boka hilo al jane dozera. Eh? Eta zu gizan diguzu, sukaldea do, Bai, bai, bai e, baina, literal, eh, jartzen aiz pasioan begira eta momentu hortan, esatez, jo, bain sukaldea sartu. Eta hoi, e, etxean oso txintxoak azkatela eta faria maiganean listo-listo eta dena presteukitzetela, eh? Postitekin, esplikatu. Postitekin, posti baxarrita, itzi behar, nahi bali mazuntzia garbitu gabe utzi, eta oitako goze, eh, bai. <laughs> Sanbarra do, garbitxuta jutena izela oira, eh? <laughs> baino bai, egila esan, baino, hainbesteko nekeak inaiatzea batzutan, edo, jo, eske, egila dare baita, bagoizo jeiki, eta azkenian inaiatzea laitzea, bori, ba, bueltako bidaia ondarri bitikan aia araño, pues nekatuta eta bidean naskatuta ere bai ez nekatuta baino baina hainbeste kotxia eta... Zenba denboran sartzen zea ondarra biti kaiera? Ba... Ba, da, ez? De, igual zapalzen diopzia, bai. <laughs> Ez, ba, bueno, ba, nigu zet oita, ma, bost minututa hor non baita ditzen ezela. Ez, bueno. Presaka enabillenetan. Hor <laughs> non baita. Gau ean lasai honola ditzen ez, txako, egabe, pues lasai. Baurrengo abestia entzuteko orduare iritsi zaigu eta One Republicen abesti bat aukeratu dibuzu aitzi bertzea besti da. E, love Runout. Eta zeatik an abesti hau. Ba, besti honek bai ezta hola beste munduko elkazioean. Eh, hoy bain bicicleta estatikoa daite nintzala entzunun eta Nikuzte ni kantakin pikatu nitsala. Biziikletan ni joan eta e, ikusuen hasiera nainbesteko ritmo ola, ez dakit, e, bai, kirola iteko aproposa iriztu zaitela eta ta beti entrenamentutan ora igual ergometro edo berdetanetan beti entzutetzen kantaba da. Ba guke entzungo dugu. Azkirola egiteko abesti egoki bat, hortxe, ekarri dugu aitzi lizarraldek. Eta Wikipedia atalean aipatu dugu, diako bolondresa zarela. Noletan hasi zinen lain hoietan? Ba, oire baitea izan zanpizka, de, bueno, venga, guazen. Premieros auxilio sin enula, ze kuariako batetan ni, ba bueno, mendian bat hiltzea, ez? Eh, mendian gorata bera ta goazen maintxindokia ta goazen orain naiz eta ta esan genun, bueno, mendiko erreskaten, sartuko ga. Ta bueno, joengean primeros auxilios eta hoya aurreneko goizean martzana ta bueno, primeros auxilios. Primeros ausilios sin enun ta bueno, gaina ta badzute, ba beste bi titulazio ba erabiltzen jakin martzala eta ta beste eta, bueno, venga, hoiere bai. Ta hoikean genitun ta, E, mendiko erreskan desartu guenan. Eta hortikan, da, bueno, ba, otra embajada. <risa> e, o, bain, probatu zazue mobilidadeko asuntoa, zerbitzu ba, sozialak, ez? Diala, hori, ba, ba, e, zindutako jendea e, ba, etxetikan, aukeraik ba, ez daukana oinezibiltzeko eta bar, eta ascensoreik ez daukana, ba, oiei, hetxita, ilota, laguntzen, eta bar. Eta, bueno, hortan hase ginean, e, bai eta gero, bueno, e, eske jendea falta deu, e, ez dakitzen, Ze kubritzeko ambulantzian da, bueno, horreare bai, eta azkenian ba, horrexe, embajada atras embajada, eh? dena horrexe. Baina horrexe izango zerako bentzitzen ez? Ni bai. Pentsatu elkarrezketarako bai ezko seitzu nebantzula. Seitzuan, bai. Bai, egilasan, oise, aitzio erraguin gozu, bestea, pratuko zu, bai, bai. Baina Bolondres aritze horrek e, beteko zaitu modu batean edo bestean? Bai, nikuztat oi da beste alde bat, pila bat e, horta animatzaizuna, ez? Azkenean, e, aiza ldaiten benetan norbaitek laguntzeko. Eta egoera gogorrik bizi izan duzu? Bai, bai, azkenean, ba bueno, guhasiera baten sartu ginean e, mendiko erreskate erreskateako, ez? Eta mendiko erreskatean adibez, ba bueno, galdutako jendeak eta barrez Eta karo, e, egun argiz eta guztiakin inorra galtzen. Bueno, ni bueno, galtuko nienak e, izaten dira, baino... Ezturiko, ahi, izan argita garbi... Ni lengua asteburuan, ariako arritan, galdu nintzen, baino azaldu nintzen, azaldu behar un lekuan. Horre, <laughs> izuertea ditz ez ari, eh? <laughs> <Intuizioa>. <laughs> ba, bai, eta igual, bueno, oitako kasutan, ebai, go horrena igual da familia eta lagunak eta ikustea baita ez. Ba... Ni jartzen aiz pentsatzen askotan eta gainea dago legea jarri eta ba, e, antes de 24 horas ezin da e, bilatzen hasi ez. Ah ez? Hori da, oitala bordu e, galduta da bilen pertsona bat, e, bueno, erzainak eta oi jartzen dira movimentua, baina baina guri geroago abisatzen digutaz. Hordun da, ba, malaletxa, esateko, jode, nere amaizango limazan, ez zeiten gustatuko oitala bordu itxaita. Ja, Ordun, ba, bueno, kasuak eta kasuak daude, eh. Azkenean balimada pertsona bat, ba ba bueno, ez intentsonen badaukan edo har, ba bueno, le nago da bidatzen, baina eh nikuz utet e, daukala galtzea edo, edozeine daukala mendian e, erori ta zerbait gertatzea, ez. Ordun kasuak ba hoiek. Eh gogorrenak nikuz ez da la pazientea ikustea, baizik eta inguruko jendeaz. Markatu zaitun egoeraik bizi izan dezu. Bai, e, hor, asteasun, e, asteasuko neska bat galdu zen aizkorrin, eta, eta, bueno, pertsona ikustea bilatu genu nean, da gauza bat, ba, igual amabiagun loin gabe pasan egin mm -hmm. Dia, momentu konkretu batzuk, ba, jo, ge, e, e, igual jartzea lotan eta, eta orduro orduro esnatzea zara, imagen hori ikuseta. Launtza ekologikorik ez duzuen, esan zuek ere laguntzaile bezala fuerte gonber duzu. Bai, ba ez, ez, ez destacatu. O sea, norbeak daukan laguntza edo norbeak eskatzea daukana, baina destacatu pertsona bat guri laguntzan egoten den Elkarrizketa hau e, eskatunizun garaian, e, kilometroak buelta hortan zen, eta horre aipatu zen ean e, komaetilikuak eta desiente izaten dila olako jaialditan e, zure gaztia ze hau haindikan, eta zuen jo gaztia ikusten dituzun ean olaz e, ze, ze pentsatzen zu. Jo, zure ba, eske da gauzo bat esatezuna ba, normala da, ez? Gaztiaak diatak Bueno, Gaziaga eta hasi hasi, pues denok nikuz utzet kilometrok, Nafarroinez, hoitako hoitako fetchetan haste gehala, ez? Baino aldi beren da tristia. netzako tristia da. Eh, kilometrotan e, kometilikoak eta, ba bueno, intoksikazioak eta auki genitunean eh, adin txikikoak balimadia, e, derrigorrez gurasoi deitu berdiago. Eta eta guraso bat etorri zitzaigun Gasteizetik. Ori da esatezu jo. Gaisuak, ez? Gaisuak bai umea baita, baina jo, urasuak ebaita Gasteizetik anumean bila etorri barra kilometrotan umeak mozkortu indalako. ostras, eta deitu behaiei eta esplikatu ze pasadan. Eta askotan bronka guretsa, dijohala baina, eh? Da esatezu. E, Badirudi zuek zaintzaileak izan berdezutela. Bai, bai. Eta eta azken fineen zaintzaile lanak gite du, ez? Ba, han denak eta eta tarteka beiratu eta eta ber, Baino Baina bai, iritzezaita aldi beharen esatezu, ba, bueno, ba, nola baitea hasi berdu ez, eta gaina esperientzi txarrak pos, igual honeako balioi ote gero ez, baino, baino bai, aldi beharen tristeare baita. Arritu nahi zuek erantzule jotzeak. Bai, erantzule igualez, baina momentuko behaien frustrazio edo kabreoa baita, ba, zenekin hor da hendukauta ez, ba, gure ekin gu gaudelaan eta, eta umeak nehar ezazten dira gurasoak ikusita Sokorro eta gurasoak ba, klaro, ba, kabreatuta, normala ez eta gehiago gazteizetik anetorri garrarimaz <risa> eta bai, gu hortartean ba, lasai, e, ez da zerrepasa ondo dao, eta, eta nik uste inporta zaila ez da errez, momentuko kabre horrekin baina e, gurasun artean erreakzioak edesberdinak e, izango dira Bai, bai, daude gurasoak e, kabreatzen dianak eta gu hitzik eite dezdienak. Eta guke hon bar deula esaten, joe, balasa, ba, izan da bakarrikan, ba, bueno, e, edan hindu, ez da konturatu, tal, igual ez du asko jam, bestea. Eta daude gurasoak, e, esaldi oso tipikoa da. Eske mi hijo no bebe, pero mi hijo, mi hijo, como berraeste lehen metido algo. Esa ez du ba, ez Errexa gala beste, kulpa botatzea. ez baina... Eta, bai, kulpa nerea da, musika sartu detelako nahi gabe, baina ordua delakore, bai? Ordua gainean dugu? Bai. <laughs> Baitziber, galdetegi morea gingo dizugu, amapola guztiek erantzuten duzuena, baina oso, Errexa, galdera boek motzean erantzotekoak dira. Bail. Guzture agontzara? Oso zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu. Moreak dudik ez. Zer da perdintasuna zuretzakoa? Ba, zerbait beharrezkoa. Eta guain dikatzea gatzen nahi aurrean jartzen zarenean zerri kusten duzu? Ez <laughs> takit. E, askotan, ba, aurre haiteko arrazoi batez. Eta onditzen zerri nahi duzu. Ez tetaldatu nahi, uantxe bezala. Dana pratzeko hakan pertsona <risa> Izan alduzu erreferenterik. norden esateik bai? Edurne pasaban. Bartxoaren zortzia, azararen ogeita bosta, zer dira zuletzako? Ba, ospatu barrako egunak. Eta, eta nik uste denokalea erten, eta egun bereziak izan mar dutela. Nik uste galdera erantzun digula, baina bueno. <risa> <risa> Lan eguna maitzean... Entrenamentu amaitzean, etxeko giltzak eskoan dituzula, ateak erekitzen asten zanean, zer pentsatzen duzu? Afari edo lo. Horrengoan erantzun dugu, emendik ateratzean zerrengo duzu, edo zertan hasiko zara pentsatzen. Pentsatzeko den boi gabe, entrenatzea korrikabatean. Uztanun esan berzen nola, ondari binun aparkatu. Aparkatzeko lekoa badozue? Aparkamentu privatu dakago bai. 10tik puntuazio emango zeniok elkarrizketa honi? 12. Oh, zona oh. <laughs> ziogobergarrenik astortzea, leheran, <laughs> leheran. Bueno, itzi berba, zuk ere galdera bat utzi berdiozu. Bi aste barru etorriko den amapola moreari, san dizugo hasieran pentsakatzeko denbora izango zert pelan. Iste ke pentsatu duzu. Bai, eh, zer egin dezu, eh, benetan eh, Ba, bat aurrea iritu zaizuna, eta zer daukazu egiteko. Mm -hmm. Ba, lehenengo aldiz, amapola morea saioaren historian, bai, ez dugu aurreratuko bihaste barroko gombidatua zein izango den. Izan ere, kalabazak jaso ditugu. Eskarmentatu ez dute. Bai. Miraria zerretu da. Barrutik negarrez nago. Baian bueno... Amapola Mundiala, etorriko zegoen. Oitu darik, gabe, gaur bezala, xe. <risa> Baitziber eskerrik asko. Baitzoi, eskerrik asko. Eta, e, bueno, igual, behar badala urteko irailan kontxan ikusiko zaituztegu. Espero dugu, baietz. Ba, aitziber zapirain eta aitziber lizarralde. Aitziber eta aitziber, edo aitziber biderbi. <risa> eskerrik asko. Zuri mirar du, mirar. Hortu bera, elkarrekin kompartitzen laguntzen Eta hurren arte onguián merdén